Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 2013. 8. ó 12-ei Feri halljátok, időnként fel is fog kelni benne. Tudod, ilyenkor jön még az, hogy ki kicsoda. Ki ja, Azt már úgy is tudják a hallgatók szerintem 22 adás után. De olyan, nem, én, valami más. Más vagyok. Hát, ha vannak újak tudod, és akkor én nem <gül> Sziasztok, kedves új hallgatók, én Szedlák Ádám Kelt vagyok. Én Póli Ferenc Ferenc. Én Költe igaz. És van heti égi mert hogy, hát most még hanem is, de mai éjszaka húzát felettünk a perszeidek meteoaraj. jó szólsz! És még holnap is lehet látni, utána néztem, jó van? Jó, de ha ezt holnapra kirakjuk az internetre, akkor szerint szerint a sátorfátokat, kedves hallgató, hogy kérjetek. Milyen messzire kell kimenni a városból, hogy látható legyen ez? Az a mondás hogy a nagyon nagy tűzgömböket, amik igazán, ami igazán izgalmasak, azok olyan fényesek, mint az s -hajnal csillag. tehát, ha nem egy stadion reflektor alatt fekszel éppen, ami egyébként is tök hülyeség éjszaka, akkor remekül hall, lá, hallod? Látod? Bocsánat, belefeledkeztem a rádiós műsorokba, hallani nem fogjátok. Az elég közelkére eljöjjön, hogy hallom is lensem. Igen, az fényjelenséggel jár elsősorban. Igen, van. igen, és a jelenségnek az a oka, az Oreo cikkéből, hogy a föld most a 109P Swift-Tuttle nevű üstökösből kihullott paranyagon, tehát ez ég szét a légkörben. De ez valamilyen gyakori visszatérő esemény, nem? Éven, de van. És minden évben áthold ezen a... A borajában, a... a Tuttle-Battle... Igen, Swift, mert nem, -tuttle. nem takarítottak rendesen el utána. Vannak a ritka dolgok, és ezek a gyakori dolgok cserébe. Minden össze, meg lehet fogni kézen egy üveg vörösbot, és kifegülni a választani a csillagot. Ez már petőfi Andorok volt, és is egy ismert dolog volt. Ha már ilyen égi jelenség, meg meteorit, illetve meteorról beszélünk, akkor elmondom nektek, hogy egy ismerősöm szerint, amikor volt az a bizonyos nagy meteor, amit talán az első adásunk környékén emlegettünk, az orosz meteorit. Tudjátok melyikre gondolok? Igen, az a maga, desken a felvételeken is volt. a desken felvételeken volt pontosan. Na és akkor ez az ismerősem általag látott egy olyan desken felvételt, ahol, ahol halad a szovjet dolgozó az ő autójával, és amikor áthúz az égen ez az iszonyú durva fényjelenség és egy pillanatra vakító fényt bocsát ki magából, akkor az ő első és egyébként logikus reakciója az, hogy a feje fölé nyúl, és lehajtja a napellenzőt. És halad tovább. De jó is egyébként az, hogy teges a gérkező, mert azt mondják az okosok, hogy lesznek még akkor a itt a közeljövőben. De miért lesznek? Mi, mi közeledik hozzánk, vagy, vagy mettől meddig hány méterre fejezem be értelmesen? Um, egy olyan cikk jött szembe, és igazán nem, nem kattintottam le a leadnél tovább hogy ez csak az előörs volt, és akkor mindenféle ilyen kryton uh, uh, katasztrófa regények jutnak eszembe, hogy ez még csak a bevelegítés volt, de most jön majd az igazi. Hú, van az a mély amerikai férfi, aki mindig tréler alatt beszél. Ő vajon éle? Mert ha igen, akkor teljesen jó be kell ültetni egy ő stúdióba. Konkrétan, ő konkrétan meghalt. Ő vagy 90 volt, és pár éve halt meg. Viszont úgy látszik, hogy sikerült kitenyészteni a klónjait, mert a halála után is születtek még ilyen trailer hangú dolgok. Ugyanakkor látszik, hogy a kereslet kínálat felborult, mert most rával ez az Inception -a -a -a", szokott lenni inkább, és nem az... Az egyébként... Régen minden jobb volt, köztük egyébként a mozi plakátok is. A múltkor jött szembe egy legjobb mozi plakátok Tumblr blog, és hát csodálatos dolgok voltak azon is. Az egészen ja, felismerhetetlentől a teljesen szürreálisig. De, de most az, az ilyen Kelet-Európára újra rajzolt Koppintocsilagok háborúja plakátokra gondolsz meg ilyesményben, azok szörnyek. Nem csak arra, arra is, amikor nagyon drága volt fotót nagy méretben nyomtatni, meg sok színnel, meg minden. Ezért inkább különböző művészeket megkértek, hogy ugyanrajzolnának egy... Egy plakát négy színben a nem tudom, új francia filmhez. Amikor a férfiak még férfiak voltak, és a Pesti Királyi Magyar Autóklub plakátjait is aktív új terveztek. tervezték. Pesti Magyar autó vagy bocsánat, Magyar Királyi Kire, Magyar Autóklub szerintem, az az. A C. Annak, annak remek plakátjai vannak, kedves hallgatók, és, és uh, tizenkevés ezer ért azért elég a lehet nagyítást rendelni belőle a, a, a képtárból és nagyon szétek vannak olyanok hogy, hogy egy, egy uh, pilóta szemüveges ember vezet, vezeti a, a sportkocsit ami hát így, végtelen hosszú és, és nagyon elegáns és akármi és ezzel üldözik a léghajót ami eleve egy, egy tökéletesen elmebeteg versenyforma, ellenben ez tényleg volt. És akkor mondjuk el, hogy a magyar muzeológiának és, és könyvtáraknak ez a hatalmas fegyvertény, ez a képkönyvtár.hu címen található meg, a show ezban benne lesz. A kedvenceket emlíkeljük meg, mert akkor nem fog felférni az internetre sem a poszt. egyébként csináltam egy Pinterest albumot erre. Amikor, amikor csináltam azt a hónapot, amikor, amikor megpróbáltam használni a Pinterestet, akkor ez volt az egyetlen use case, amire, amire számomra hasznos volt. Úgyhogy van egy Pinterest-bordom a, a szép ö, képtáros képekkel. Viszont kertsük fel felfelítés felítést, menjünk tovább szerintem. Ha, Feri. Jaj, igen. Haló, valamiről lemaradtam? Adunk. Úristen erről lemaradtam. Értem. És kell? Te tényleg furtál Hiltivel? E, igen, ezt el akartam egyébként is mesélni. Beleírtam a show nagy, nagy vigyarokkal. Hétvégén konyafelújítás közepet élt Csütörtökön, pénteken és szombaton, már úriember vasárnap nem fúr, ráadásul utilos. Kipróbáltam és ez egy csodálatos eszköz! Na ugye? Megnyomod a gombot, mögül belenyomod a falba, kijön a másik oldalán, boldogság van. Na de ez nem hilti, ez egyszerűen a fúrókalapács, mert egyszer már ugye értekeztünk. És aztán utána is néztünk a show felfedtük a különbséget a az fúró és a fúró kalapács között? De azt hiszem, hogy ezt nem ez egyébként a népnyelv Hiltinek, mint ahogy a Rattring szerúza és a Rattring Nem, én azt hiszem, hogy a Hilti az a szögbelövő. Á. Igen. Akkor összekevertem. Egyébként is de volt ráírva, és Devalt színű is volt ráadásul. Mm. Nagyon jó dolog. Ezt mindenkinek ajánlom, már csak azért is, mert ilyen fúró kalapácsot tulajdonképpen ugyanannyiak lehet ma már venni, mint ütvefúrót, viszont ezzel speciélre bele lehet fúrni a falba. Igen, egy csomó minden más egyébként nem alkalmas, például finom kis lyukokat fúrni intenzíves bútorokban nem jó. Hát arra nem tökéletes, hmm. az igaz, bár le lehet kapcsolni ezt a funkciót, a, a fúrókalapálást. És ha már akkor most azért mondjuk el gyorsan, hogy a, a működési különbség az az, hogy az ütvefúró az egy ilyen bütykös tárcsával lögdösi előre a fúrófejet, a, fúrókalapács pedig egy hidraulikus módszerrel ráadásul ott valahogy azt hiszem állandó sebességgel lögdös szemben a forgótárcsa. Egyre nagyobb sebességgel forgás esetén egyre gyorsabb előrelögdésselésével. Amiatt nagyon gyorsan lassul egyébként vasbetonban. Igen? Mármint ja, hát a a, a, az ütefúró maga. Aha. Ja, igen, Tehát igen. a fúrókalapács az igazság útja, ebben az esetben csodálatos élmény. A következő adásban valószínűleg a fűrészről fogunk beszélni, vagy arról, hogy az akus fúrót az ördög találtak, ki, hogy boldogtalan legyen az emberiség. De kérlek, beszéljünk kutyukra, minket. Ezek kutyuk csak nagyok, és zúgnak, és lehet valamire használni őket, és fiatnak hagyhatod örökül, ha kihújtsz. Kicsi halk, és olyan kutyukról, amik két év múlva garantáltan tönkre lenne. De még be sincsenek jelentve. Ez a budgetükről fúró egyébként. De viszont... Jó, ha elengedem a témát, erős leszek. Igen, hiszen most mindenféle bejelentések előtt állunk, és erre célzott szerintem Gaza, amikor azt mondta, hogy kicsit legyenek és ne legyenek még bejelentve. Szeptember a bejelentések hónapja lesz, hiszen szeptember 4-én jelenti be a Samsung a Note 3 fabletjét. A fablet, tudjátok, az a fón és a tablet keveréke, azaz tepsi origol, mobil. így, illetve pingpong mobilnak is szokták emlegetni. Hmm. csak három, az... hát igen, de viszont maga a készülők is akkora, hogy akár rá is lehetne írni ezt a hosszú Nincs egy nyele. még egy capture nem feltétel, hogy nyele legyen. Hát egyébként, ha lenne nyele, igen, megfontolandó, olyan lenne, mint egy ilyen régi velemszerény készülőkör. Lehetne nyomtatni. USB mini csatlakozósi <Pepsi> hogy mégis csak fogja a telefont, csak ráforrasztották rendesen. Ismertek az, és az a kérdés, tudsz egy telefonálni. <gül> <gül> Na hát ezt jelentik be szeptember 4-én, és 5,7 es es képátlójú lesz ez a telefon, azzal tényleg el lehet bújni szerintem. De én szívesen kipróbálnám, illetve rá 6 napra szeptember 10-én minden bizonyal be fogják jelenteni a forradalmi iPhone 5S-t amit gúnyosan említettem, hiszen valójában semmi forradalmi nem lesz benne. Na, no, ne az, az új iOS. És a e, új lenyamat a Home gomba építve, amivel így majd fel tudjuk oldani a telefonunkat, anélkül, hogy megjegyeznénk egy 4 kódot. Meg van valami zafírüveges dolog is még, ami tök szexi Ez Az a zafi üveg, az, ezen az új lenyamat van azért, hogy, amikor, hogy ne karcolódjon meg, és így le tudja olvasni az új később is. Ja, hogy csak odalaknak. Oké, okay, akkor Egy Ez úgy működik, ez új olvasva, egyszer az új lenyolat olvasva, egyszer rárakod az újjadat, és akkor összeekoszódik a kijelző, és a működik? Hát nem tudjuk, az az, az igazság, hogy ha tudnánk, akkor már biztos megírtuk volna minden Jó. felé. Akkor, akkor mondjuk el inkább az, hogy most érdemes BlackBerry-t Az egészet. Az, az összesét egész. <laughs> Igen. Az olyan, meg... mint, mint amikor ez az szólt, hogy, hogy hozolat neki egy vasigpomposztot. Hát, vagy amikor szólt, és Pólóta az az intervezérigazgatója, hogy vegyenek neki egy meg a fét. Igen. Vagy amikor a század nevű magyar kormányközelű eh, kutatócég szólt, hogy kéne neki egy napi gazdaság. De a Print. Épp ma történt, de csak a Print így van. A plecskák szerint azért kellett, mert de a századig ilyen mérgesek voltak, hogy a kutatásaikat nem eléggé használja a sajtó, és akkor így vettek egy sajtót, ami majd használni fogja sokat. És akkor így lefedik a vertikumot. Igen, de a napi online-t azt nem vették meg, ami viszont ugye azt jelenti, az továbbra is a cemp tulajdonában maradt, a cempnél lesz egy portfolio.hu, meg egy napi.hu is, nem tűnik logikusnak, hogy megtartsák mind a kettőt az hát van ez a Mixon Match stílusú, úgyhogy végül is ki belőle egy címlapot, egy csíkost. Hát igen. Na de hogy a Washington post ami lesz, az ennél sokkal érdekesebb. Ugye az történt, hogy az Amazon alapítója azt a magánvagyonából vásárolta meg, tehát nem az Amazon vette meg a The Washington Post nevű híres lapot, ami egykor maga buktatta meg Mixon elnököt, bármint hogy az ő két oknyomozó újságírója. Amiről van egy mennyire piszak jó film legyünk kulturálisak. Így van, meg, meg van egy nagyon-nagyon jó cikk is, amit hát most így kelt nektek haza beszélek, mert hogy az Oregon írta meg Pető András, aki éppen ott gyakornokoskodik a Washington post és egy egészen remek cikket írt arról, hogy mit is jelent mindez, még miért érdekes, meg hogy élték meg ott a dolgozók. Amúgy nagyon úgy tűnik, hogy Washington post nagyon nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a szituációval. De együtt senki se tud, De figyelj, Jeff ez aztán csak rosszabb vásárolóik lehettek volna nagyjából. Hát igen, igen, igen, igen. Tehát mit tudom én, megveszi őket a nem mondunk magyar pénz és... Akiket Lajosnak hívnak. Egy, egy darab Lajos nem mondunk. Így van. Ezek elképzelem azt, azt a nem tudom hány aki elkezd az autóbáját építeni <laughs> Mindesetre egyébként ott, ott volt azért elég keményen beszarást, néztem a, a Vapo-nak a, a vélemény rabattában jelent meg egy cikk, ahol az újságíró nagyon dacosan felidézte azt, hogy én egyszer már írhattam a Jeff Bezosról, amikor megnyerte nem tudom milyen tehetségutatót a X vidéki iskolában, de mivel a, a tulajdonosunk támogatta ezt az egész, azért nem írtuk meg, és Jeff akkor igazunk volt. <gysz> <gysz> és hát ahogy ez a cikk úszott az óceánon, a gerinces nem annyira maradt sok minden, inkább ha most jól megmondom neki. Uh -huh. Azt úgy nem volt jó olvasni. Hát akkor az, hogy ehhez képest eladó a BlackBerry-t gyártó, imád BlackBerry-nek hívott cég is, pontosabban a tulajdonosok fontolgatják, hogy teljesen magánkézbe adják, azaz kivezessék a törzsdéről. Minden megoldás érdekel, ez volt a sajtótájékoztató. <gül> <Szexségségségnek> a szexségügynek munka. <gül> Akár... <Okay. gül> Igen. Ugye ez az a cég, amit nem olyan régen még nem is blackberry nek hívtak, hanem Research in Motion-nek. Igen, csak aztán önironikus lett egy kicsit a név. Hát és most akkor a Company in Motion. Research Standard Standard című cég. De ugye ez a cég, aminek nem sokkal ezelőtti két CEO-ja volt. Hogy? Le volt a maradvacia úgy, hogy van az ennek kettő? Ilyen két műszakban, shiftben voltak délelőtt, az egyik délután, estig a másik. Ez az egyik adogatott, a másik fogadta. Akkor körülbelül. Hát a BlackBriennek nem volt egy jó elmúlt éve, és abból a nem jó elmúlt évből legalább hármat így értek le, ha jól tudom. De most nem kezdek el gépelni, hogy előkeressem, hogy vagy lefölött. De, de az, az, az tény, hogy, hogy sokáig két ceo -ja volt. Aztán a végül az lett, hogy az alapító ceo, aki vége volt, ott volt, volt pedig, az, az kilépett. De úgy érted, hát... hogy felmondott és elment bárányokat termeszteni? Köszönöm is egyezésre új kívülásokat keresett. Értem. Na most még visszavásárolhatja az egy pénzért, ha szeretne egy, egy mobiltelefon céget. Csak nem a nem a micro, nem. mellett ő lehetne a másik olyan alapító, aki végül a saját pénzén megveszi azt a céget, amit egyszer már meg is alapított. De tulajdonképpen hogy jutott ide az a cég, amellett, hogy szart telefonokat gyártottak? A BlackBerry? Ez nem elég, hogy szartelefonokat gyártottak. De hát nem, nem gyártottak szartelefonokat, az végtelen imádta őket mindenki. Mert mind minden nyolc ember, aki megvette őket, csak a... Én egyébként arra tippelek, hogy úgy jutottak ideig, bár ez egy kicsit olyan szakmaiatlan megközelítés lesz talán, de ezt nézzétek el nekem, Szóval, hogy ugye, ők abban voltak a legjobbak, hogy nagyon jól lehetett velük e-mailezni, és nem csak azért, mert uh, volt rajtuk billentyűzet, hanem azért is, mert minden tömörítettek, a BlackBerry szerveleink keresztül ment a mindenféle uh, uh, IP-forgalom, tehát akár az e akár a webezés, és ez nagyon gyorsan jöttek le az oldalak, meg az attest a telefonra. És aztán, hogy megnövekedett a mobil szélesség, eh, ez már nem volt olyan érdekes. És ez egy olyan feature -e volt a telefonnak, ami hát nem tudott megújulni, vagy hova is újult volna meg. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha egy ilyen terméknek a természetes életgörbéje történt volna itt is, és most már lefelé ágon csúszunk. Igen, igen. Az, a, az a része a kellemetlen, hogy azzal, hogy igen, ez egy, ez egy kész termék volt, ami, ami, ami működött, és megoldott egy problémát, csak most már nem pont ugyanaz a probléma, és ezért nem pont az a megoldás. De, de hogy emellett most gyakorlatilag lehet egyáltalán olyan mobiltelefont kapni, aminek kvertibilen gyűjzete van, vagy ez így teljesen kívül? Hogy ne lehet? Tehát a Nokia nak van nem egy ilyen kvertis telefonja. Indiánnal? De én úgy emlékszem, hogy van a Samsungnak is. Tehát vannak kvertis telefonok, nagyon kevés most már. És, és olyan, ami nem egy holott platformban van, dejék a, a Nokiákat azokat nem egy halott platformként adják el, hanem a Indiának Olcsó telefonasan éven című direktíva direkt keretében, ettől persze még S40 marad. Ha 5 ha éve is elavult technológiát szeretnék venni, akkor én most tucat szemre vennék Blackberry készülékeket, ezzel bevisztusítva a következő évtizedet. De... Van olyan -e, ismerősöm aki lehet, hogy most a cipős szekrényt pakolja tel egyébként Blackberry készülékekkel de nem mondunk neveket, seríf, ha esetleg hallgatsz, akkor jelentkezz. <Gül> <Szorítan> elmondhatjuk róla, hogy, hogy ő, ő az, aki nagyon jól tud a márkákat választani, 100 közlekedik. És nagy rajongója Nintendo-nak. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> Oké, hát ezt megbeszéltük, akkor ti nem, nem vennétek BlackBerryt, azt mondjátok? Az új az már nagyon jól nézett ki az érintő képernyős ellenben, nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült eladni a világnak, illetve drágán adták nekem valamilyen uh, iPhone felett 200 dolláros árak rémlenek. Uh -huh. Illetve Indiában vezették be, hogy gyakorlatilag egy teljes felesoktás összes térítése kijött a Blackberry árából, emiatt rosszul vette ki magát már a reklámkampány is. Uh -huh. Na, egyébként itt csak, hogy, a, hogy válaszoljak a kérdése van olyan, hogy Samsung Galaxy Chat, aztán van olyan, hogy HTC Csacsa. úgy ez mennyire rossz, te jó isten. Voltak itt csak kezemben. Sőt, mondjuk egy kicsit régebben még a, hát olyan nagyon neves és remek telefonok, és ilyenek voltak, mint a Sony-nak a Xperia X10 Mini, meg Mini Pro. Ja, emlékeztek, a kicsúsztatható billentyűzettel, de van a HTC is. Ez ugye az, hogy 1.6-ra volt beragadva valami ilyesmi. Igen, utána fel lehetett kettő egyig. Oké. Okay. Tehát összességében nincs nagy divatja a teljes billentyűzetnek? Nincs nagy, ezt aláírom, csak azt állítom, hogy egyébként azért nem is tűnt el teljesen a piacról, de valóban <coughs> az, az, hogy Budapesten még van egy írógép szerelő, az, az, az még nem jelenti azt, hogy hogy manapságban az emberek legalább írógépszerelő, akit ismerünk, és, és működik. Egyébként aki írógépet akar szereltetni, az Akácsfa utcában van néha nyitva, vagy a kertészben a kettő egyike. De mivel szerencsére a mi hallgatóink között egy sincs, aki írógépet szeretne szereltetni, így hát bátran ö, tovább mehetünk a fénymásolók izgalmas világába. <síthat> Technológiai történik, igen. A xerox fénymásolók időnként egyes számokat rosszul másolnak át. De ezt nem értem, ezt most nem, én nem olvastam ezt a hírt, de úgy képzelem, hogy ki oda van írva egy lapra, hogy 42, és a fénymásolatban kijön egy, amire az van írva, hogy 36. Pontosan ez történik. Lényegében igen. Tényleg. Ennél, ennél finomabb, finomabb különbségek történnek olyanok, hogy az egyik hely az valami, vagy 02, a másik az, hogy 01. Vagy a hatosra cseréli. És nem az, hogy kihagy részeket, és, és akkor azt hatosnak is lehet olvasni, hanem nem. Konkrétan a szá kicseréli. Mert hogy, és itt az a, az a trükk, hogy ezek a, az azért nagyon profi xerox uh, workshakenterek, amit faxolnak, meg OCR-eznek, meg, meg, meg tudom is azonban nem direkt van összekötve az, hogy azt kenneli, vagy azt, azt Fémás, amit, amit, amit beadtál és akkor gyakorlatilag bitről-bitre ahogy érzékelik, hanem ott van egy ilyen veszteséges tömölítési eljárás, ami nincsen pontosan finom hangolva, aminek ez az egyik potenciális mellékhatása. És az a potenciális mellékhatása a várnál gyakrabban és a vártnál kevésbé iszrevehetően fordul elő. Ez egy gyönyörű szép történet, annyi mindent elmond a világunkról, és ha egy dolog megnyugtat ebben, akkor az, hogy ez főleg a nagyértékű üzleti berendezéseknél bu bukjon elő. Így ez igazi. De ezt direkt sem lehetett volna jobban. Hát nézd, hogyha azt veszük, hogy a, a prediktív szövegbe milyen csodálatos viccekkel kápráztatja el az emberiségbe. Ja nem, nem tehát az, az azok, azok, azok ilyen csodálatos viccek. Tehát az, az, hogy egy SMS-ben butaságot írsz, azon a, az a te is nevetsz, meg a másik fél is nevet. De Viszont, kérdező, hogy a, a, egy szerződés lesz a videóban 8 videóval ezt a ködben van, és, és működik lapon más számok vannak, és ezt aztán elküldöd archiválni, és tíz év a kiderül, hogy um, melyik is volt. Hát, az bizony elég kínos, ezt elismerem. Erő, teszem, fél szemmel láttam csak hétvégén egy cikket, tehát lehet, hogy még csak nem is úgy van, mint hogy mondani fogom. Nem úgy De van az, az... info régen. E, pláne? Nem, mert hát a csillag az ma eset elesik le az égről, tehát... <laughs> Tehát az biztos, nem? No, de Oroszországban van valami csávó, aki most éppen pereskedik mert átírta az apró betűt a banki szerződésnek az alján. A bank ezt meg se nézte, aláírta mindenki. Ellenben amikor elővette a saját példányat és elkezdte lobogtatni, akkor nem tetszett nekik, hogy megnövelte egy picit a saját hitelkeretét, megadott mindenféle kötbéreket a dologba. Igen, de úgy zárni? volt ugye, hogy, hogy visszaküldte faxon. Tehát, hogy nem e-mailben küldte vissza. Teljesen hivatalosan. Hanem kicsit átírt szerződést, az egy ügyes, ügyes gondolat, egy, egy kreatív elme szüleménye, Tehát miért, tényleg mi nem gondolunk erre, hogy, hogy a ja, nem, mert elég, mi, mi tudjuk, szerződést. hogy, hogy ezt nem, azt a szerződést nem fogja a bank elfogadni, mint ahogy, mint ahogy nem is fogadja el. De, hát elfog, de elfogadta kővön, a bíróság első fokon, megvitelte. Aláírta a bank, és hogy nem olvast el a bankért, ez fordítva azért gyakran szokott lenni, fel is hívják mindig a figyelmünket, hogy olvassuk el az apró betűt. Hát ez az ember csak azt gondolta, hogy olvassa el a bank is az apróbetűt. Teljesen normális. Mindenesetre ügyes. Aztán további pénzbűnözés következik, Gászper, <gül> szerintem te találtad. <gül> Ó, igen, ez a kedvencem. Az SAP egyik uh, viceprezidentje. A leelnöknek mondjuk ezt magyarul. Mondjuk a de azt egy VP az így sokkal menőben hazik. Az, az igaz. Um, nem is tudom, aminek a VP-je. Viszont megszületett az ítélet, és bűnösnek találták a legó csalásban. Legó csalás? ki kérlek. <gül> <gül> Olvastam a hírt, de meghagyom neked a dicsőséget ez gyönyörű, szép ez a ez egy régi történet, amit most érte el a konklúzióját. Ugyanis több mint 30 000 dollár nyereséget szerzett, azzal, hogy drága legó készülékekre, vagy legó készletekre, olcsóbb legó készleteknek a vonalkógyát tette rá és majd, majd ezek, ezeket kifizetve sétált ki a játékboltból így megkárosítva azt Aha, és akkor ezeket aztán ezeket a legó készleteket mondjuk árvaházaknak ajándékozta? Ó, még, még ha árvaházaknak ajándékozta volna, de ezek ilyen különösen ritka készülékek, például egy ilyen Millennium falkon. Legó, ami, ami most 3500 dolláron van az Amazonon, csak az az egy készlet, aztől eladta 300-ért az évégen, mert, mert nagyon rendes volt. És megvettem 49-ért, előtte. ez egyébként minden idők egyik legnagyobb legó készlete, amit meg lehet vásárolni. Uh -huh. Tehát legalább nem kicsiben játszott, mondjuk a visszatéréséhez képest, de-de. Mi is, mi is ismerünk uh, ilyen jól informatikusokat, akik, akik fizetésüknek egy részét legó készletek vásárlására fordítják. Ő is se máskét, csak olyan csúsított rajta. arról az informatika atyáról, és akkor most mindenki vegyen a sapkát, aki van a hallgatók közül, és tegye a szívére, mondják azt, hogy minden hobbiát odáig vitte, hogy valami pénzt keresett belőle, hogy ha apróknak, a egy sőre valód is, akkor is. Ami ahhoz képest, hogy a hobbi a modern repülőgépépítés és a zsonglőrködés volt, egy viszonylag szép dolog. Egyébként három hónap, ne előre mindették, vagy csak egy hónap letöltendőre is, és három év probation. Az a kérdés, hogy a SAP-en hagyják-e, hogy az ember a börtönből dolgozzon, vagy be kell menni az irodába? Hát azért tudják a távmunkát, nem? Tudják, de szerintem ilyen esetben lehet, hogy előírják, hogy vagy tessék bejárni rendesen, vagy el kell, hogy köszönjünk egymástól. Erőlem szól szóval a fáma. Esetben még, még elmehet fizetés nélküli szabadságra, és megpróbálja magát fenntartani eddig legóból. Na, igen, ez talán megoldás lehet, igen. Egyébként a vonalkód mint olyan, egy rendkívül szexi téma. Három vagy négy évvel ezelőtt volt a Chaos Computer Congress német kongresszuson egy ilyen egy órás, másfél órás előadás arra, hogy milyen mókákat lehet vonalkódokkal elkövetni. Jellemzően arra épültek a a különböző trükkök, hogy az ember fog egy picit módosítja, felragasztja valamire, leolvastatja a géppel, a gép hülyeséget csinál és neki jó lesz. Aha. És a dvd kölcsönző automatáktól kezdve nagyjából a, a tömegközlekedési eszközök megcsalásán keresztül tartott egészen sokáig a felsorolás. Jó, mert ezekben nagyon bízunk, mert hiszen vonalkódot írni senki nem tud. Ja igen, csak fekete és fehéren kell tudni hozzá, szóval. És azt mondom, hogy volt egyébként QR-kódos csalás is, hogy legalábbis valamit terjesztettek vele, tehát megvan a következő generációja ennek a támadásnak. Most egyébként, hogy majd, gyakorlatilag akkor is kifúrgattam a QR-kód is. Egy dolgokon még lehet látni, múltkor én múzeumban futottam vele össze. Nem mintha lett volna értelme de ott volt? Nagyon szkeptikusak vagytok ki ez a QR-kód dolga, pedig milyen Nézd, van, jó semmire se jó, még még kod lehet De mondjuk, hogyha valamiben kell bízni, akkor, akkor, a, akkor inkább a, a QR kód, mint mondjuk az NFC. Tényleg? Pedig a Ö... QR kódot azért jóval könnyebb hamisítani, mint NFC csípőt. Igen, csak a QR kód az nem kell hardware, az NFC-nek meg el kéne lassan terjednie. Hogy az hogy a QR-kód leolvasáshoz nem kell hardware? Úgyhogy mindenben van kamera. Hát, tehát azt kell hozzá, kamera. Igen, de az NFC-hez meg kell egy külön rádiós chip, minden szírs ja, a, a telefonba. Lehet, te kell, nekem van. Tessék. Na tessék. Itt teljesen meglepődik. Az enyhívődésre ki van kapcsolva, hogy 15 percre további többet bír az akkum. <gül> <gül> És egyszer már valami ez majdnem jó volt. Nem is tudom, hogy a, hogy a Nexus 4-ben ki lehet-e kapcsolni egyáltalán. De egyszer, találkozunk, cseriunk már névhigyeket vele, vagy valami. Vagy <gül> csajozzunk vele. Meggyőzzünk ki a cseriút, névhigyeket. <gül> <gül> de, de, hogy ez még akkor alakul, pgp is Ö, Az azért jó, mert az még mindig megmaradt a mi kezünkben. Ellenben a Lavavic nevű e-mail szolgató. És oh. csodálatos történet következik, az bezárt. Ez volt az, amit... Edward Snowden használt legalább egy alkalommal. Edward Snowden pedig az volt ugye, aki kisziváraktatta az amerikai legnagyobb megfigyelési botránynak a A A van ez a X, mi volt annak a neve, te jóisten? A második nagy kisziváraktatásának ez a lehallgató rendszer 2.0. Amiben az a cuki, hogy, hogy jól értem, akkor az még mindig ugyanaz az egy darab prezentáció, ami oldalról oldalra erezt ki. Látod, mindig panaszkodunk, hogy a pezinkben nincsen semmi bullet és unalmas tények. Itt van egy, ami egy fél éve olvas mindenki. És izgatottan várják a következő diát. Igen. Hát, Na de... Ö, ö, Tanulság, kedves előadók, hogyha az előadásod hónapokig tart, akkor az se baj, hogy várni kell a következő képkockára. Biztos lehetne ezt monetizálni. Na de azt akartam mondani, hogy, hogy a Lavabic az egy egyfős amerikai vállalkozás volt, titkosított, e szolgáltást nyújtott, illetve volt egy darab kelet-európai kódere még valahol, a jó Isten, tudja kicsoda, és tiltakozásról bezárt, mert olyanokat kértek tőle, amiket a tulajdonos egyrészt nem mondhatott el, mert megkapta ezt a odain hozzád az NSI egy olyan papírral, ami dolgokra kényszerít rá, ellenben nem beszélhetsz róla senkivel. Másrészt pedig ezeket ő nem nagyon akart teljesíteni, úgyhogy fogta magát törölt a usereknek az adatait, majd ö, csendesen várja a jövőt és keres magának most éppen új kihívásokat. Uh -huh. ö, ö, ő a közös pár... meglegyezéssel. Igen, és ezzel párhuzamosan bezárt a, a Philip Zimmerman által gründolt ö, titkos telefonálós startup is, ami meg azt ami hívásokat titkosított Silent Circle néven mert ők meg úgy gondolták, hogy ebbe a, ebbe a klímába most nem szeretnének működni. Ha. Aki szeretne ilyesmit használni, ez a Moxie Marlin Spike nevezetű a különböző trucait használhatja még. Az egyik a redfon meg van valami SMS titkosítós is. De azok is amerikai hoztalású szoftverek, úgy emlékszem, tehát még bármi lehet. Timerman megöregedett? Vagy csak nem akar pereskedni megint. De... Mégköz uh... Emlékeztetjük, hogy ez az az ember, aki a 90-es évek elején a PGP-t megírta, amit akkori amerikai törvények szerint az, az fegyvernek minősíthető volt, vagy minősített, minősített volt azért, mert annyira erős volt a tipkos Hány bitig volt, meg engedve Ilyen nagyon kellőssége. Valamira ilyesen kicsit ilyen kicsi 20-40-es az, az, amit aztán ezt így félállomból felébresztve, csuklóból visszafejt kategóriásra, ez itt volt a PGP, ami egy tisztességes titkosítás, ami, ami erős akármi, és ezért nem lehetett exportálni az Egyesült Államokon kívülre egyáltalán. ami a és barátokig kitalálták, hogy oké, okay, szoftverként nem, viszont kiadják könyvben, és akkor a sajtószabadság az garantálja azt, hogy ezt nem lehet betiltani, és úgy adták ki könyvben, hogy ilyen papír volt, hogy le lehetett tépni. A, a gerincét, és akkor onnan egy szkennelőbe fűzve, nagyon hamar belehetett szkennelni a, magát a forráskódot. Hát egészen addig még nem, nem még Xeroxot használtál erre a célra, persze. <gül> <gül> ö, a, akkor még a fénymásolók is fénymásolók voltak. Egyébként van még a sztorinak, hogy olyan éve, hogy, hogy úgy döntött ez az ember, akit Mindjárt megnézem, milyen leviszonnak, lédar leviszonnak hívnak. Igazi szuperhős név, hogy emellett elkezd pereskedni is. Pár nap alatt dobtak neki 90 ezer dollárt, és, és ez egy két kétnapos adat, tehát ott valószínűleg gyűlt, gyűlt hozzá pénz. A Forbes 8. 10 én frissítette utoljára, hogy hogy áll ez a projekt, úgyhogy még ennek lesznek majd visszatérésé, szerintem a podcastban is, akár ha elér valamit. Hibázol. Viszont hogyan követnek minket a szemetesek? Mert, hogy már a szemetesek is a vannak. Ha valakik. Hát, ahogy a cikket elnézem, az valójában azért ez inkább csak egy ilyen hardware címadás, amiről most beszélhetünk, hiszen egyszerűen csak valami reklámcég, száz londoni szemetes kukába, amit ilyen elég komoly kütyűnek kell elképzelni, beépített valami képernyőt, ugye? És, és tulajdonképpen a kukik használatát próbálja meg a valós életben eleveníteni. Hogy... MEC adresszeket követ. Azt végül is lehet hamisítani, nem egyszerű. Telefonnak a MEC gondolom. Aha. Aha. Tehát De hogyha... az értelme hogy Mit akarnak kihozni belőle? Hát az, hogyha minden nap arra jársz, akkor minden nap, amikor elmész a a szemetes kukált, akkor egy, egy valahogy logikusan felépített reklámot fog neked adni. Mármint ott a szemetesen elhelyezett kijelzőn keresztül. Miből... Ez egyébként ezt még a, a 2012-es Londoni olimpiára szereltek fel 100 kukát ilyen készülékkel, vagy pontosabban raktak ki 100 ilyen kukás, vagy készülékes kukárt, amiben most rakják bele ezt a featuret, hogy ha már amúgy is van benne akkor be tudjuk gyűjteni az hogy milyen eszközök voltak ez egyébként pontosan úgy az a technológia amivel a Google összegyűjtötte az hogy milyen Wi-fi hol vannak és akkor ez alapján tudja háromszögelni a Chrome például vagy az Androidos készülékek GPS-nélkül viszonylag közelre az hogy hol vagy csak most fordítva most azt tudják hogy hol vagy és azt szerintek hogy mik máskálnak. Ez nagyon ügyes egyébként, és uh, egyébként nem kötelező ebben a programmal részt venni. Ha például téged ez zavar, eh, akarom mondani, hogy eljutottál oda, hogy erről tudjál, eh, felfogjat, és ez téged még zavar is, akkor már csak a Presence Orb nevű cégnek kell az opt oldalát megtalálni, ahová beírez a telefonnak a MAC és honnan ezbe becsület szóra nem fognak követni. Egyébként ott mondottál a cég, és... Ez, ez, ez a cikk ez még nem írja, ez azóta a fejlemény, hogy a kukáknak a nagy része az, az, az a City of Londonban van, ami nem pont ugyanaz, mint, mint London, hanem azon belül a City, tehát az a, az a banki központos ö, városrész. Ami egy ilyen nagyon furcsa jogi entitás, ami például arról híres, hogy az ilyeneket túrtízik. Tehát konkrétan felettek szólítva, hogy ezt. Azonnal, azonnal hagyják abba. De hát egészen dik a gonosz felek vár, tűnt azért a City of London, mert ott mennek dolgok, de ez például egy jó lépés. Nem, hát ott, ott senki nem követ senkit, mert, mert, mert rájuk csapunk, mert csak mi zsebimben van mindenki, mert az Illuminati vezetén nyilván a City of london mint azt köztük ott. Igen, gondolom még egyszer valamikor hitvalló Edwardot adott nekik valamilyen jogot, amit azóta is elfelejtettek visszavonni nem áldott konkrétan az van, hogy a City of London az, az a város, ami már az ókori homolyak is, tehát ez a Londiniumnak a, a maradéka, és amikor jöttek az angolok és a várost akartak alapítani, akkor ott volt már ez az entitás, aminek egyszerűen annyi jogot adtak, hogy jó, igen, elfogadjuk, hogy te itt már létezel, mi is hadd legyünk itt, fogadjuk el egymást, hogy az a mai napig gyakorlatilag egy ilyen adóparadicsom létezik Anglián meg belül. Nem hittem, hogy itt van a mellé fogok lőni, és azért meg túl fiatal dolog, de sikerült. Nem, mert ez, ez, még, ez még korábban ilyen. A történelméleg így alakult a kifejezés, amit keresett. A történelméleg így alakult. Hát ugye, ugye a kormány, a... a, a a kormánynegyed az azért nem, azt hiszem van, mert, mert most nem mondom, hogy melyik király. Azt mondta, hogy oda nem, hanem építek egy másik várost, Westminster-t. És az a, a Temzének egy másik kicskében van. De a, nyilván a történelem tényeknek a fele nincsen, csak így, így megközelítőleg. De nagy hülyeséget szerintem nem mondtam most. Mert, mert a magyar kormánynegyedült ezt személyként, a annak a híre pályáudvart építettek 100 évvel korábban sajnos. <gül> Ellenben megírta az Atlantic, ami egyébként is egy magazin, a, az év nyári tech cikkét. Fogta magát az újságíró, kivette a valamelyik könyvtárból, a Berknek a könyvtárából a 1983-as Rich's Guide to Santa Clara County's Silicon Valley című szakmunkát, ami gyakorlatilag is sárga oldalak és elment megkeresni azt, hogy 83-ban hogyan nézett ki a szilícium völgy. és hát nem meglepő módon így ez kiderült az, hogy semmi nincsen meg belőle, illetve nagy része az, az átalakult, a, a legest legközepén a, az akkori legforróbb, legtehebb, legmenőbb környéknek, most egy ilyen self-storage raktár, állam, az ember befizet havi x dollárt, és ott tartják a utcát egészen addig, amíg elf, el nem felejtik fizetni, és akkor majd a discovering fogják a storage elárverezni a cuccait. Az nagyon jó az a műsor! Nem akarom bevallani itt most az embereket, hogy mennyit néztem meg belőle hétvégén, amikor volt időm. Tehát menjünk is tovább. És uh, a másik nagyon jó, amit felfedezed a cikk, emiatt jó Van benne egy zoomható térkép egyébként, ha valaki meg akarná keresni, hogy hol volt régen az Apple és, és melyik sarki ajádába jártak fröccsözni az Apple, alkalmazottak mondjuk minden 8-an. Uh, szóval ami nagyon jó az az, hogy uh, hogy kideríti azt is, amikor itt nagyon elengedték a, a tech cégeket, hogy jöjjenek, kideköltsenek pénzt, építsenek szép parkszerű ipari parkokat, és a csúnyai dolgokat rejtsék el valahová, például a föld alá, akkor ez azzal járt, hogy sikerült egy piszta nagy területet megfertőzni mindenféle ö, ritka fénybekkel, meg ilyenekkel. És azért vannak itt ezek a, a furcsa entitások most, mint például a, a self-storage, meg különböző kínai kaliforniai bevándorlókra utazó újjavag nélikus gyülekezetek, mert uh, romattól csóttat elek, mert hogy egyébként tele van itt olyan kadmiummal a föld, és vonják ki szépen. Uh -huh. Tehát a régi szilícium, vagy ez tulajdonképpen Amerika Csernobia, még hogyha ez egy picit erős is ebben a mor formában. Hát ez valóban egy izgalmas nyári téma. Csak ja, irányilag merre fele vonultak a cégek? Uh, ahogy néztem, kifelé egy kicsit a, az alvóvárosba. De az alapból is egy volt. De még alvóbba. Pedig itt ami képeket mutat, az... meg ami régi képeket mutat, az is olyan, hogy... katasztrofálisan nagy ipari ezek. Igen, igen. Csak hát a gyártóbiznisz, ami, ami ott volt, az ugye kiment. Azt kiment, Amerik igen. Nem csak, a, nem csak Kaliforniából, hanem Amerikából ugye általában. És helyette vannak toronyházak, sok klímával, meg csillogos ablakkal. Tök jó. A másik pedig azt kitalálta meg, hogy megtalálták a cern a 99-es 99 winchester es nem te volt -e? Biztos nem én be ide. Írtam egyszer róla, de... És nem is én voltam. Akkor tehát... kizárosul, akkor én voltam. Megtaláltak t. egy 99-es mentést. Ráadásul Magyar találta meg, akkor mondjuk el a, a Point. Jócsó Péter volt, az Magyar Informatikus, a dolgozik. És egy CD, ami a, annak a Next-nek a hard drive amin elkezdődött minden. Egyébként a 99-es mentés az annyira nem nagy szám abban az értelemben, hogy a világ leges-leges-leges-leges-leges legelső weblapja, ami pont múlt héten volt valahány éves. Az, az megvan egy sok a korábbi verzióban is. 91-es vagy 92-es az utolsó mentés, amit megtaláltak. Ami már vannak olyan információk, amik a legeslegesűn nem voltak megvan, azt elfelejtette az internet, mert a technológizítés mostban él. De egy viszonylag pizzak végig megtalálni azért. De ezen a lemezen ehhez képest, ilyen 91 ö, március, május. Mi? Ott van egy februári mapa a, a screenshot alapján. Még fájlok, dokumentáció, forráskód az első böngészőhöz, ilyesmi vannak rajta. Igen, mert az első böngészőhöz teljesen más volt, mint amit most böngészőnek hívunk, kezdve azzal, hogy írni és olvasni tudta a webet például. Plusz nem tudott olyan szexi dolgokat, mint CSS 3-a a háttér előtt. Hogy, hogy ne is beszéljünk. Ó, és biztos nem terhelte a gépet. Na, mm, nagyon izgi volt. <gül> Ismét felkedettük Ferit, és eltűnt a képen állam. Ó, de ebből nem lesz igazán nagy baj. Legalább nem kell alvó Ferit néznetek, amik ti arról beszélgettek, hogy régen mi volt a régi interneten, és hogy régen minden jobb volt. Most én egy ellen példával szolgálok. Itt van például a Hadopi, ami ugye a franciáknak a szervezete, arra, hogy a három törvényt betartassák. Annyira ami... jó, hogy ezt elmondod, mert mindig keverem a haduk ennél, és én kínosan érzem magam, hogy akkor most melyik, melyik a karate és melyik a franciák. Ez a franciák, akik ugye a torrentezés ellen kívántak oly módon harcolni, és hoztak egy törvényt, ami szerint először egy e-mailt kap a torrentező, aztán egy dörgedelmes hangú papírlevelet, majd végül automatikusan lekapcsolják az internetét valamilyen ennyi időre. Ez az automatikusan, aztán később arra módosult, hogy bíróságnak kellett elítélnie, és most, amikor egyébként már éppen átdolgozzák a törvényt, mert hogy a harmadik elemét, tehát az internettől való eltiltást, azt megtorpedozta a francia alkotmánybíróság mondván, hogy ez alapjog, amiben nem lehet korlátozni az embereket. Szóval ekkor megjelent most nemrégen egy adatsor arról, hogy mennyire volt sikeres a Adopi, és hát 16 millió dollárt költöttek el, ez alatt a pár év alatt, ami működött, és most természetesen nem emlékszem a pontos számokra, de az a lényeg, hogy mint egy, igen, emlékszem, 2 millió figyelmeztető e-mailt küldtek ki, ehhez képest négy darab bírósági tárgyalás volt. Tehát négy úgy jutott el a két millióból a bírósági szakaszba, abból is kettő megbukott a vád. Mindössze, mindössze két olyan eset volt, amikor elítélték a notoriúst torrentezőt, az egyiket 200, a másikot 800 dollárra, tehát összesen 1000 dollárnyi büntetést szabtak ki a 16 millió dolláros program keretében. Úgyhogy hát ez nem... Ja, és hogy közben a, a torrendezés és Franciaországban egyáltalán nem változott tovább, és pont ugyanannyi torrenteztek a franciák. Úgyhogy az egész három csapás, ez annyira csúnyán megbukott, hogy öröm nézni. Ki kéne azt számolni, hogy uh, halló, halló, halló, halló, hová tűnt a hangom? Itt meg van, megérkezett, jól hallunk téged. De resokat hallószunk, mert én fogok és nem neki. És majd ezt is kikesztened. Az, az jutott eszembe, hogy ilyen számos választat ezzel lehetne csinálni, csak biztos, hogy nem fognak kijönni jól a számok. De hogy megnézni, hogy a, a dn mondjuk nagyjából mennyibe bekerült, meg kifutása egészen Nürnbergig, és hogy mondjuk vádlottanként, melyik, melyik a sikeresebb program. <gül> <Joy>. <gül> Ez azért szigorú lett volna, annál is inkább, mert azért arról nem szól a fáma, meg a statisztika, hogy az első figyelmeztető e-mail hatására hányan rémültek meg és hagyták abba a rendezést, vagy megtanulták elrejteni az IP címüket a szolgáltató előtt. Tehát ezt nem tudjuk, úgyhogy azért elképzelhető, hogy valamiféle indirekt hatása volt a programnak. Igen, bár ezt egy kormányzati projektnél nagyon nehéz megmagyarázni majd, hogy de ennek indirekt hatása volt? Hát amennyiben ez egy kommunikációs kampánynak tekintendő, akkor ugye ott direkt hatásokat nagyon ritkán lehet mérni, akármilyen reklámkampányról is gondolja, hanem ott csak az indirekt hatásokat. Például egy márka megkedvelését lehet. Kedvem van bedobni az imáskampány szót, de megdobáltok érte. De kell, mert hogy a Hadopi kitalálói minden bizonyal elkeserednének, hogyha egyszer egy imáskampánynak neveznénk az ő csodálatos műszerüket és rendszerüket. De ez a lelkem, de hogyha valakit nem érdekelnek, akkor az Adobe alkotói persze. E, igen, igen, én is így vagyok ezzel. Bezzeg a Youtube alapítói, azok, azok régen gyanúsak voltak, hogy dolgoznak valamin, és hát beletenyereltek az én kedvenc témámba. E, ugye egy időben meg is beszélték, hogy mindig tartunk egy wine 5 percet az adásban, hiszen én egy wine rajongó vagyok, ami ugye a 6 másodperces videók rögzítésére és közösségi megosztására szolgáló Twitter alapítók által fejlesztett cucc uh -huh. és az Instagram nem sokkal utána követte ezt a trendet és ők is csináltak egy erre hasonlító funkciót az Instagramban Na most pedig a Twitter alapítók a YouTube alapítók csináltak egy kihívót Mixbit néven, ami abban különbözik az eddigiektől, hogy azon túl, hogy 16 másodpercnyi videót lehet vele felvenni egy klipbe, de hogy az ember összeteheti egyetlen hosszú klipbe a kis 16 másodperces, illetve a legfeljebb 16 másodperces anyagait, tehát összevághat egy hosszú filmet is a kis anyagaiból, illetve ami talán egy érdekesebb, hogy másoknak a klipjeit is tehát egy ilyen több szerzős, vagy több szerzős klip állítható össze, gyakorlatilag bárkinek. Ennyi Közben meg, megnéztem egyet az oldalon, és uh, úgy ment a rally az összevágott rali videóba, hogy öröm volt nézni. Ellenben hogy lesz ebből pénz. Pont neked? A azok mindig plusz pontok. Hogy lesz ebből pénz? Nagyon csinos, egyébként tényleg gyönyörű vágások vannak benne. De mit akarnak ezek az emberek csinálni? Hát nyilván pénzt akarnak csinálni, és a, hogy lesz ebből pénz, az ugye viszonylag közismert az a megközelítés. Egyelőre legyen elég annyi, hogy szeressen minket 6 millió ember, és hogyha van 6 millió elkötelezett, lojális felhasználónk, akkor azt majd csak pénzé lehet valahogy tenni. Illetve, minden mindent szakad, akkor Marik Szamája megvesz minket. Így van, Én van az az az az jöntőség. Jöntőség. És hát azért még azt el lehet képzelni, hogy lévén ezek végül is a végső formákban videók, azok ugyanúgy, ahogy a YouTube-on is hordozhatnak reklámot. Csak, ha csak a mindenki másit is használhatod, akkor, akkor nagyon izgalmasan kell valahogy licencellni az egészet. Hát persze, ez így igaz. Vagy jön a videóknál a másodperc alapú számlázás. <laughs> Mert ha este-tíz után elkezdesz videókat nézni és folyamatosan nézed, akkor csak 150 forint. Igen. Hát, ha csak le nem szakad, ami mondjuk nem mindig van így. Ja, ezt is most olvastam mai, hogy a Telekom megszüntette a Servus Díj csomagot Mi Nekem az volt? a Servus Díj csomag Ó, nem mondod, hogy nem tudod. Ez egy. Nem, én UPC fel voltam a kezdetektől kezdve. Nagyon jó. Kondíciókkal megáldott komplex díjcsomag volt, sok éve vezette be a t és most megkivezetik. Mindegy, nem olyan érdekes, csak azoknak, akiknek, akiknek volt ilyenje, de ezek szerint nem tartoztok ezek közé. most nem is hallottam róla -e még. Akkor ez nem volt egy olyan nagyon fontos hír. Bezzel de Glass, de is az is nem kaptunk a szívünkhöz. Valaki kitalálta, illetve megtippelte, hogy hogyan működik Elon Musknak a Hyperloop elnevezésű nagyon titkos terve, ami annyit állított róla Elon Musk, aki ugye a SpaceX-nek meg a Tesla elektromos sportkocsinak a befektetője, feltalálója vagy felkarolója. Szóval annyit mondott, hogy egy... Hú, Los Angeles-San Francisco útvonalat mondott, hogy az fél lehet majd megtenni a Hyperloop-val, ami... Azt hiszem, hogy rövidebb sokkal, mint a repülővel mennénk Ö, Nem sokkal, tehát egy másfél óra azt hiszem. De lényegében kevés, kevésbé kényermetlen. Hát akkor a Igen. Hát nézd, a lényegi része az útnak a, így is úgy is az lesz, hogy kiútni a repülőtérre, ja, becsekinolni, visszajutni a városba onnan. Tehát azt a részét nem tud lespulolni sehogy se. Hogyse. Hát aztán egy idő után viszont ahogy növekszik a távolság, amit ezzel megtesznek egyre inkább kijön a, az ereje ennek a koncepciónak Nem mindig is? ugyanakkor ja. közben mi, mi fejezve és akkor mondom, hogy kijött maga a dolog szóval, hogy a, a tippelés az arról szólt, hogy valami csőben fog haladni ez a dolog, jármű vagy izé és hogy ott így a levegő áramoltatásával oldják majd meg, hogy legyen olyan nagy a légellenállása de ezek szerint akkor pont kijött a bejelentés és úgy megmondták hogy valójában hogy fog működni és igen csőben csökkentett légnyomású légynyomású csőben valami légpárnákon 800-zal futó, bocsát, 760 mérföld perúrával 1220 km perúrát jelentőzt Megy, és csak azt mondja, hogy csak dupla annyi lesz, mint ha repülője mennél. Kérdés a uh, dupla van. Ebben hogy nem halunk meg? Hát eh, lesz vészfék, azt mondja. <gül> nem, gyakorlatilag most annyi, annyi jelent meg, ez a SpaceX oldalra feltöltöttek egy PDF-et. Egy 57 olalas PDF-et, amivel eh, hogy teljesen komolyan kéresz az egészet, trebusé bucéMes fonttal szedve. <gül> pár színes illusztrációval. Tehát ez, ez most tényleg leginkább arra emlékeztet az a pdf és ez most egy gyors hogy tudod, vannak azok a... De hát a fizikusok a leveleimre se válaszolnak. Pedig én olyan dolgokat tudok, amiket a fizikusok nem. És az igazsága az sokkal egyszerűbb. Istenként tudok neked küldeni három ilyet legalább. <gül> és majdnem én mindegyükben szerepel Széles Gábor. Nem, vállalkozó neve Igen. is, ugye? Aki most már remélhetőleg nem kell sokat aludnunk, hogy megtudhassuk, hogy az őszre tervezett nagy leleplezés megtörténik-e, és megtudjuk-e, hogy mi is az a Perpétuum amivel a magyar családok majd áramot termelnek maguknak. Na azt pont nincsen, tehát a Perpétuum mobil része az, az, az nincsen benne. A, és ha jól látom, akkor az egész energiaforrás dolgot azt, azt nem mondja meg de biztos hogy majd egy lineáris gyorsítókat valamivel majd meg kell hajtani benne. Mert tulajdonképpen ez egy olyan csőposta embereknek, amit nem csak a végén lősz meg sűrített levegővel, hanem közben is gyorsítod. Gyakorlatilag erről van szó egyébként. De egy cuki. És nem lesz ez olcsó dolog. Hát megépíteni baromi drága lesz, aztán fenntartani, üzemeltetni, az már olcsó lesz, ugye a projektnek az egyik ilyen jelmondata hogy olcsó energiával megvalósított közlekedést próbálnak csinálni. Tehát, hogy mindenképpen olcsóbb lesz, mint a ma ismert me megoldások. Szerintem erről beszéljünk jövő héten, mert most így, így nem fogunk tudni okosokat mondani, úgyhogy most így ki a PDF-et még... Nagyon hát, akkor, hogyha megépül. Akkor hát... beszéljünk erről 20 év múlva. Helyes. Rendben, akkor megvan, a 20 év múlva szombaton... Nem szombaton. Ma nem szombat van elményed. Szombaton is ráérek plusz év múlva. Nem is még nincsen semmi <gül> a De akkor írd kérek most. És ne fogadd akkor az unokákat azon a napon. Semmiképp. Nem, unokáid még nem lesznek, hogyha... Uro, nem unokához, gyereked. Az, ahhoz előbb még egy idővéket kell feltalálni 20 évvel ott. Elon beszél az ügyben egyébként. <gül> <gül> Na, mondjuk inkább olyan dolgokat, amiket meg lehet venni. Most volt, a, most, most volt a meetupon, egy, nem hasonlóan a sci dolgot, amit, amit ennek ellenére meg lehet venni, hogy most sci teljesen most volt meetupon egy, egy ilyen ö, agyhullámos, marketinges startup igazán a cégnek hogy mit csinál, arról, arról nem sokat tudok mondani kedveszéltem velük de maga, maga a kütyű, amire épül az egy 300 dolláros EEG-készülék, ami usb csatlakozik a gépe, géphez és ilyen kicsi érzékelőtőnk keresztül csatlakozik a fejedhez. És 300 dollár, és van hozzá SDK. És mindenféle dolgokat kell hozzá csinálni. És az a helyzet, hogy piszak sok ilyen EEG-interfész van, ez az emotív epok amiről szóval meg, amit használ ez a cég, ez a, a drágábbik fajta, vagy egy ilyen középkategóriás fajta 300 forint a, a, a usernek célzott. 700-a fejlesztői készülék, de van 50 dolláros egyszenzoros, van 4 szenzoros 100 dolláros, és van egy csomó különböző x-hullámot figyelő eszköz, tehát ha nem is egy Balaton szelet áráért, de egy szigetnapi egy áráját hozzá, lehet ezeket ezekhez az utcokhoz. Ó, oh, oh, szigetnapi egy áráért. Figyeltem a, a visszacsatolást a Um, és akkor ehhez, ehhez az epok, uh, az emotív epokhoz uh, kialakult valamilyen hobbyista közösség uh, Tehát ezzel a háromszabdomáros készülékkel, ami 14 szenzor plusz két referencia dologból tartalmaz uh, ehhez, ehhez teljesen minden, tehát nem csak hogy a, a nyers uh, adatokhoz hozzáférsz, hanem, hanem mindenféle, van például egy gyűrit is um, a felület, így mutatja azt, hogy melyik részét mozgatja meg az agyadnak akármi, meg az, akkor a szakásos, ilyen gondolattal mozgás dolgokat labirintusban jellegű projektek is megvannak. De komolyan gondolkozom azon, hogy ez, ez egy ilyen remek dolog, és csak kicsit creepy. Itt hívnám fel figyelmet arra, csak azért, mert azt mondta, hogy kicsit krípés, és ezzel egy labdát dobtál fel nekem, mint egy meteor. Nézd, amíg nem marketingre használják, addig. <gül> hogy van egy nekomimi nevezetű eszköz, amit az ebay is lehet kapni. Ó, oh, ez az, amikor amikor uh, füled van? Ami maszka füleid vannak, és az agyhullámainak meg fel mozognak az istenverte verte fülek. <gül> 69 dollár 85 cent, buy it now. Mennyi? 69 dollár. Én kérését. És a farok az, az, az jár a kitben, vagy az, az egy másik dolog? Ebben nincsen farok. Farkat mindenkinek magának kell elővarázsolni még ehhez. Nem, mert láttam múltkor egy videót, ami füle is volt, farka is volt. És van egyébként hobbiipar, hogyha hekkerek nem is. Például, hogyha ilyen címos színű fülborítást szeretnél, az plusz 18 dollár lesz. <laughs> Ha zöldet, az 12,9. Vajon mennyi idő, míg megtanulod, a a füledet, mozgást? Nem tudom, hogy lenyűgöző, rohadt sokat árulnak belőle, és, és van egy csomó ilyen handmade, különböző fül. Azt mindenképpen ki akarom próbálni egyszer. Nagyon cuki. Ez teljesen elvebeteg. Teljesen elvebeteg. A mutatásban beszéltünk, ugye, az Ubuntu Edge-ről. Igen, hát az ott szépen lassan beleállt a földbe. Na, azért 9-10 beleállás, de ugye ez az, a, ez az a csúcs telefon, amit az Ubuntu fejlesztője gondolt volna megcsinálni, hogy előállítsa ezzel az okos telefonok Forma 1-es versenyistálóját és az ott készülő gépeket, amikból aztán majd leszivárol az utcára és a technológia és egy ilyen szerintelen 32 millió dollárt spendírozott meg már, mint hogy annyit akart összegyűjteni, egyébként az indigo eh, ahol lehet olyat is, hogy ha kitűzed a cél, de csak a, egy részét éred el, azt is megkaphatod. De ez egy olyan kampány volt, ami leszögezte, hogy csak akkor indul el a projekt, hogyha meg is kapja mind a 32 millió dollárt, és hát nem kapta meg. Úgy tűnik, hogy pár nappal a lezárta előtt a... Na, még van, még van 9 nap, hogy összeszedjen uh, mennyit? 21-et? 21, 23 21, 21, nem, 23, 23, 23 millió már kemény nekik. Tehát most azért De. mindenkinek, aki szabad szoftjára jöngő, vissza kell vinni a kőbenyés üvegeket. De hát Igen, a 33%-a sincsen, meg mondta az összegnek ott járunk. Levonható az a tanulság, hogy, hogy ahogy Form 1-es autót, ilyen telefon se akar mindenki otthonra? Én egy ennél érdekesebb, vagy összetettebb vagy tanulságot olvastam valahol egy cikkben. Ott a scribble arról szólt, hogy hát az van, hogy az indigógón és a hasonló szőrű oldalakon az érdekes projektek azok, amik aratnak. És az, hogy egy akár még olyan specifikációkkal is rendelkező, de hogy egy sima okostelefont akarnak eladni, az már nem érdekes, mert az okostelefon egy nagyon hétköznapi eszközzé vált. És egy nagyon hétköznapi eszköz kicsit felpimpelve, az nem mozgatja meg kellőképpen az emberek figyelmét. Hát szinte elkeseredtem. Nem, szerintem ez nem baj. Nem történt semmi baj. Eleve úgy látszott, hogy ezt nem az embereknek szállják, ezt a projektet, hanem a fejlesztőknek. Ha de a a linuxosoknak, fejlesztők, de... Meg a linuxosoknak, de ezek nem akartak ilyen telefont venni, úgyhogy Hello Ubuntu Edge... Egyébként Ez jelent így? meg ennek kapcsán egy olyan cikk a Vergen, amit igen nagyon szeretünk, hogy az Gogon lényegesen kevesebb projekt kapja meg azt a pénzt, amivel el lehet indulni, mint a Kickstarter-nek. A kickstarter valahogy sokkal jobb a súlya. Hát a Kickstarter volt az első, az Indiegogo egy követő száj. Mm, pont fordítva. Tényleg? Aha, én úgy tudom, de utána nézek ott, mint hogy egy 2006-ot 2008-t legetnének. Aha. De most reágoglízzak, mert lehet, hogy én voltam álmos. Nem, egész biztos, hogy én vagyok álmos, ezt már többször bizonyítottam az adására. És igen, 2008 Indigo, 2009 Kickstarter. Ha, addig gondolok egy sikert is viszont, a Kickstarteren. A a Petschweilencerre, amelyik ezt a, az én adásban beszéltünk róla, lassan 1 millió 2000 dollárnál tart. Aha. És még van 11 napja. A picit tenyérből mászó osztrák srácok ismét megcsinálták. Ahogy azt egyébként el kell, el, kell, el kell fogadni, hogy ők jól csinálják. Nagyon ügyesek egyébként. Jó, erről ült eszembe kaptam kisztartalmi levelet a héten, ezzel a lendületel is iratkoztam róla, de még, még, még megjött egy, egy projekt. Ismét egy bluetooth hangfal, mert a bluetooth hangfalaknak az éve van. Egyébként ha valaki ilyet szeretne, akkor pont most a körúton, és ott a aluljáró GSM kihelyezett vizleteiben is lehet kapni kap 10.000 forintokért nagyon csinos BT hangfalakat. Ez viszont azt tudja, amit blazárnak hívnak ráadásul, és nagyon sokáig bírja akkumulátorral, hogy ha elég pénzt fizetsz érte, akkor nem csak egy bluetooth hangfalat kapsz, mivel lehet hallgatni a zenét a teraszon közben, ami neked a célod egyébként, hanem a kedvenc művészeid által megáldva kapod meg ezt az eszközt. Amennyiben kedvenc művész hétkatotikus kapok? Vagy ez hogy néz Nem, nem, nem, nem. Az, az Evil Nation, a Brentley Gilbert nevű általán teljesen ismeretlen ember, és másik kettő kedvenc művész dizájnolt hozzá saját külsőt, meg saját hordtáskát, meg színű lesz, meg van rajta screenprinting, vagy nem tudom én, logó meg ilyen hülyeségek. Fel kell tennem a kérdést, Ádám, van ebből neon sárga? már? Van, van, nem rendel, de mert nem szeretnék uh, ilyen eszközt birtokolni egyébként. Pedig neonserga. De um, itt azért tegyük hozzá azt, hogy ez abban a nagyon nagy és nagyon szép és általán rendkívül módon kedvelt trendbe illeszkedik, hogy a zenészek nem csak zenét tudnak eladni, hanem nagyjából minden mást is, és a koncertpóló után itt van a bluetooth hangfal. Ó, oh, nagyon profi van ebben, hogyha nem egyet van, kettőt, akkor képes, sztereó, a sztereó hangot tudjuk állni. A kvadrofóniát keverni, az a kérd. Amennyiben az egyik bal csatornát fogja játszani, a másik pedig egy jobb csatornát. Uh -huh. Ez valóban nagyon izgalmasnak hangzik. De a kvadrofóniára még várunk egy pár évre szerintem kell. Egyszer láttam egy adó kvadrofonerő esőt, nagyon elgondolkodtam rajta, hogy most, most csatlakozom a 1970-es jövőhöz, de megálltam. <hállt> akkor már csak egy rovatunk maradt, kell ide egy menő termék a végére rovat. Ez van ide írva. És kicsi vita van köztünk, hogy melyik, <gül> melyik a nagyon menő a perspektíva korrekciós lencsét, kell ide sorolnunk, vagy a egy darab objektívből belefoglalt fényképezőgépet, amit okos lehet egy rá csippantani, és akkor... Azért szörnyeteg! Mondok inkább helyette egy kompromisszumos sztorit, elmondom, hogy hogy vagyunk a jövőben. Vettem ugye azt a fényképezőgépet, és rájöttem, hogy nekem kéne egy távkioldó, mert egy távkioldó az hasznos, és ez már nem azok a, az ilyen injenciótűs dolgok vannak, mint... mint az utoljára a utóval, amikor... az kellett. <laughs> mint amikor legutoljára a legutoljára fényképezőgép volt a kezemben hanem ilyen infravörös rágrányító dolog. Ugye felmentem az e re hogy megvizetem, hogy mennyiért veszek, vagy mennyibe kerül egyáltalán, és csomagolásra is most a költséggel együtt 600 forintért jön egy készülék Hongkongból. Ez uh -huh. az nem nagyon drága. Next, next, finish, van rajta egy darab gomb, meg egy darab feruzálem, és pont az, ami nekem kell, és egy hét húlva itt van. Fel kell tegyem a kérdés, hogy dxcom ról korábban a D-Extreme volt, ami hát sokkal kínaibbul hangzik, vásároltál le már bármit. Nem, nem még nem hallottam erről az oldalról. Az, az még egy ilyen élmény, hát nagyjából a, a rosdamentes acélsörnyítós gyűrűtől kezdve az USB ventilátorig minden hülyeség van rajta. Mindenképpen arra kell szűrni, hogy ingyen postázással küldjék, mert akkor érzed magadat igazi, igazi menőcsávónak. És egy-két dollárokat lehet elbaszni olyan dolgoknak, amire soha az életben nem lesz szükséged, és nagyon jól esik megvenni őket. Na, úgyhogy úgy, megigazítottam a bírósédenet, és, és akkor ezzel a lendülettel neki mehetünk most valami a Hitecake miután az utca megtalálta a, a technológia felhasználását. Én bár szeretem a Téla Csifláncséket, szerintem hagyjuk felének elmondani a jószóninak a fényképezőgép nélkül fényképezőgépét. Igen, hát, igen, igen. Hát, már majdnem elmondtam, hiszen valóban egy objektív beépített fényképezőgépről van szó, amit rá lehet csippenteni egy okos telefonnak a hátlapjára, és akkor drót nélküli kapcsolaton a, összekötődik a, a lencse vezérlő szoftver a telefonnal, és a telefon képernyőjét használja a kijelzőnek, meg kezelési felületnek a, ez a lencse fényképezőgép, ami talán igazán szexi benne, legalábbis az én számomra, van most a sony egy olyan kompakt fényképezője, ami nagyon izgalmas és nagyon-nagyon jó képeket csinál. Ez az RX100 drómai 2-es, és az ő lencséje és érzékelője is megvehető lesz ilyen felcsippenthető változatban. Ez önmagában telefon nélkül alkalmas fényképek készítésére? Hát igen, azt hiszem igen. De telefonnal ugye azért nagyon jó, mert hogy csinálhatsz egy jó minőségű fényképet, amit azonnal posztolhatsz Instagramra, vagy Facebookra, vagy módosíthatod, vagy amit akarsz, vagy beleteheted egy Word dokumentumba vagy a blogodra feltöltheted. Tehát, hogy egy integrált eszközbe kapsz egy jó minőségű fényképezőt. Nem mondom, a Nokia ezt egy kicsit olcsóbban, mármint helytakarékosabban mindenképpen Meg az az egy kisebb is. Úgyhogy igen, akkor ez kisebb is, meg... Ez egy ilyen nagyon is... szexi halott terméknek tűnik. Ez pontosan így van, ez egy nagyon szexi halott termék. Biztos, hogy nem fog trendet teremteni, és nem lesz pár év múlva mindenkinek a zsebében egy ilyen kis kutyú, De jó pofa, karácsonyi ajándéknak tehetős e, geek számára ez jól hangzik. Ez, a felfed, kicsit, ez oh, hol hordod magadban? magadban. Hát a zsebedben. És de két, két, két, két darabban? Tehát ez... igen. Van egy 3 centi vastag objektív, ami még csak rá lehet ülni, mert akkor szigye töröd. Hát ezért érdemes egy oldal tenni, vagy kabát zsebbe, és hát gondolom, hogy egy objektív sapka van az elején, akkor már kész is hogy a hátulján nem kell semmi legyen. Ott nincs nyílás. Valahol nagyon bátor a Sony-tól ezt kiadták. Egyébként a Sony ezt rendszeresen megteszi, hogy olyan eszközöket készít el és ad ki aztán kereskedelmi forgalomba, amiről nem gondolnád, hogy Bármi értelme van, és aztán rendre be is bizonyosodik, hogy nincs is. Jó, hát valójában a, nem tudom, nemrég nem volt egy ilyen cikk, hogy a Sony az ez egy filmstúdió, aminek van egy ilyen veszteséges elektronikai uh, hobbia. Igen, ez lehetséges. Meg egyébként az is lehetséges, hogy annak idején a vogue is ugyanezt mondták az akkori podcasterek. Ja, ez is csak a, az a rádiósok. A rádiósok igen. Ja, nem lesz senkinek ilyen. Sétálomagnolja, ez egy utas Nézd, én, én nagyon szívesen vennék egyet, csak azért, hogy, hogy feltegyem a, a G4-es kockám mellé, ami szintén nincsen, meg szintén szeretnék ugyanilyen okok miatt. Akkor, hogy felcsatolod az övedre, és bemész dolgozni longboardal, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget sem. Vagy az? Igen sárga, vagy piros, szivacsos fülessel <gül> Na így. Ez volt a szerintem a menő termék az adás végére nincs más hátra, mint hogy elbocsúzzunk. Akkor ezt tegyük meg. Jó éjszakát, szervusztok hallgatók! Szervusztok hallgatók!